Дев'ятий налив у келишки коньяку, кон'як змішаний з чистим спиртом. Стопнув він цим об вінце і сказав, ну, за твоє, за твоє. Коли Іваненко витер хусточкою губи, дев'ятий підсунув до нього шабатурку з цигарками. А тепер закурю і кажи, в чому річ. Я маю для тебе сорок хвилин, досить буде? О, цілком. Щоб заощадити час, попереджаю, що мені все відомо про тебе, навіть про твою сьогоднішню розмову з біологіним. Я спеціально прохав його тримати мене в курсі цієї сумної справи. Отже, спасибі за увагу. Так от я скажу коротко. Ти, значить, знаєш, що я хочу перевірити, чи існує та могутня, чи хоч яка-небудь організація термітів. Організація. Що окремі терміти існують, ми це знаємо. я їх чимало виловив під різними назвами. Але тепер хочу оцих, що діють уночі, чекають ранку. Ха, ніч і ранок. Що це, маячиння хитрість чи якась дійсність? Оце я хочу вияснити. Але чого я хочу від тебе? А от чого? Іваненко на секунду зробив паузу. Мені треба, щоб мене за мій засіб викрити термітів. Потім не покарали. Щоб мій гачок, на який я буду ловити термітів, не пришили мені як мою віру і ціль. Тому я хочу наперед викласти його зміст тобі і попрохати в тебе поради і хвали. Добре, катай, тільки спочатку випий до кінця. Дев'ятий сам докінчив свій келих і налив у нього знову, а потім Іваненкові. Так от, гачок мій такий. Не так гачок, як принада на ньому. На гачку повинна бути дуже приваблива принада. Це... Принцип, якого я дотримуюсь раз у раз у моїй ловлі ворогів. А тут я хочу вжити особливо привабливої для термітів скасування радянської влади. Хо. з усміхом і цікавістю протягнув дев'ятий. Але, розуміється, не в чистому вигляді, а у гарно закамуфльованому запитати терміта просто. «Хочеш скасування більшовизму?» Була б наївність. Він би відповів обуренням і доносом на запитування. Але запитати його «Хочеш миру на землі, та ще миру, який проголошує сам Сталін?» Це інша річ. Тут терміт повинен ухопити принаду, а з нею разом і гачок. Гачок скасування більшовизму – яким чином, підвів брови до гори дев'ятий і зупинив на півдорозі до Ротичарку. Іваненко посміхнувся і поправив біля ока бинт, який боляче врізався у перенісся. Від цього руху в ранках відчувся гострий біль, і в той же момент Степан Петрович з холодком моторошності заціпинів. Йому здавалося, що за нахиленою на лікті постаттю дев'ятого мигнула Сива голова Марка. То, розуміється, був кудлатай дим цигарки дев'ятого. Степан це тієї ж миті зрозумів, але почуття було таке гидке, що він аж заплющив око. Та зараз же розплющив його, вхопив свою чарку, перехилив її в рот і з веселою злістю заговорив Яким чином, а от яким, я буду заводити розмови про мир. «Тема така, що всякий терміт, та й не терміт, без страху і обережності повинен підтримати її. Але який мир? А тут іще приємніша принада. Мир, мовляв, без війни, а шляхом мирного порозуміння між Сходом і Заходом, між Радянським Союзом і Америкою». А яке ж саме порозуміння, а тут знову-таки не те, що нічого небезпечного для терміта, а навпаки, зовсім невинне. Порозуміння, мовляв, таке, що капіталісти на Заході будуть потроху віддавати свої підприємства робітникам. А за це, вставив дев'ятий, а за це, мовляв, не буде війни, атомних бомб, руїн. А так само розуміється революції, розстрілів і такого іншого.